Krisz egy pillanatra elidőzött az OST főhadiszállásának látványán, gondolataiban a következő lépéseken merengve. Szíveméjén írtózott attól, hogy lányait a küszöbön álló tűzharc forgatagába sodorja, ám magukra hagyni őket odakint még Alisa felügyeletére bízva sem szerette volna. Nem maradt más választása. Együtt kellett maradniuk. A központot körülölelő fal védelmező árnyékába húzódtak meg, balra tőlük a város sziluettje derengett. Kint még sötétség honolt, bár a digitális égbolt már haloványan pirkadni kezdett. A helyzet aggasztó volt. Krisz minden porcikája azt súgta, hogy hamarosan még elviselhetetlenebbé válhat a helyzet. Alisa, figyelj rám! – Kérlek, amint belépünk az épületbe, azt szeretném, ha a lányokat egy üres szobába vinnéd. Az ajtót zárd be magatok mögött, és a tudjátok, torlaszoljátok el belülről. Őrizd a lányokat, amíg vissza nem térek. Képes leszel erre? – Apu, ne menj el! – szólalt meg Jane rimánkodva. – Veled akarok maradni. Chris letérdelt, majd a válla fölött visszatekintett a városra, ahol különböző emberi alakok bukkantak fel, majd tűntek el. Olyannak tűnt minden, mintha valami készülődne a csendben. Szívem, meg kell lesz tennetek, és nem lesztek sokáig abban a szobában. Csupán néhány emberrel kell szót váltanom, hogy segítsenek nekünk kiútni innen. Megígérem, olyan gyors leszek, mint a gondolat. Villám gyors, és sietek vissza hozzátok. Jean elmosolyodott és szorosan áttölelte apját. A férfi visszaölelte, majd Emma is csatlakozott hozzájuk. A férfi súlyt érzett a vállára nehezedni, felnézett. Alisa megmaradt, keze volt a vállán. Az android tekintete figyelmesen szegeződött rá. Alisa, kezdte a férfi, de a nő szakította. Az élete árán is megvédem őket. És téged is, Krisz! a szavaitól a hideg végigfutott a férfi testén. Nem is annyira a szavak, inkább a mögöttük rejlő, mélységes érzelem döbbentette meg. Krisz odafordult az óton felé, mélyen Alisa szemébe nézett. Tudom, hogy így lesz, mondta a férfi, miközben a lány arcát szemlélte, a tökéletesen, tökéletlen vágásokat és nyomokat. Aztán elfordult és összeszorította az állkapcsát, majd a főhadiszállás felé tekintve próbált nyugalmat erőltetni magára. Rendben, maradjatok mögöttem. Épp, amikor lépni akart az építmény felé, egy magas frekvenciájú, búgó hang hasított a csendbe, majd az egész kupolában megszűnt az áramszolgáltatás. A digitális éjszakai égbolt párszor felvillant, Azután elenyészett a teljes vetített kép. Mind a négyen csodálkozva meredtek a bolygó valódi atmoszférájára. Három hold függött az égbolton, melyeket száguldó szürke felhők takartak el, majd pillanatok múlva hagytak fedetlenül. Az ismeretlen látványt lüktető, zavaros fény világította meg, a távolban minden irányban sziklás képződmények terültek el, a nagysebességű szél apró szemcséket és homokszilánkokat sodort magával, melyek hangtalanul csapódtak a most már átlátszó kupola falához. Emma az apja lábához simult, Jane is közelebb húzódott. – Mi történt? – kérdezte a nagyobbik lány. – Nem tudom – válaszolta Chris. – De ez remélhetőleg sokkal könnyebbé teszi azt, amire most készülünk. – Rendben, mindenki maradjon nyugton! – kiáltotta Lexa, miközben a vészhelyzeti tartalékfény kigyulladt, ami az egész parancsnoki központot hátborzongatóan vörös fényárba burkolta. – Tudtuk, hogy ez be fog következni. – Alig várom, hogy mindegyik szemétládát kicsináljam! – sziszegte Kaszgró suttogva maga elé. – Pontosan! – válaszolta Lexa, miközben agya, Képzeletbeli négyzeteket pipált ki azon a terven, melyet erre a napra készítve alkotott meg a fejében. – Rendben, csináljuk, hozzuk a fegyvereket, készüljetek, legyőzzük ezeket a rohadékokat, és éljük tovább az életünket. – És mi lesz, ha legközelebb ismét felbukkannak a USM-től? – kérdezte Kasgró. – Elintézzük azokat is – válaszolta Lexa, Szemei éfekete démoni fényben izzottak a szobas karlát vörösre festett sötétjében. Tegör és Asra figyelték, ahogy két tengerész átvágja az OST kupolájának vastagacélburkát. Nem ez volt a leggyorsabb módszer, de nem akartak kopogtatni a bejárati ajtón. Sejtették, hogy a felkelők már tudják, hogy megérkeztek, és ezért már fegyverrel a kezükben várnak rájuk. Már azelőtt tanulmányozták az egész kolóniát, mielőtt elhagyták volna a Földet. Rengeteg fegyver volt ezen a telepen, Tegör szerint túlságosan is sok. A kolónia feladata a kvadromid bányászata volt, nem pedig az, hogy egy intergalaktikus háborúban harcoljanak. Az emberek jó része mégis paranoiássá vált, és, mint kiderült, jó okkal. Egy katona tudja, hogy a sok fegyverrel mindig az a probléma, hogy bármikor elvehetik és ellenet fordíthatják. Mennyi idő még? kérdezte Tager körbetekintve. Kezdett ideges lenni. Nem szeretett tétlenül ülni, még akkor sem, ha közben a csapata rendületlenül haladt előre a küldetésben. Sok csatában volt már része pályafutása során, Túl sok barátját látta darabokra robbanni, miközben arra vártak, hogy elkezdődjön a valódi bevetés. Legfeljebb két perc, kiáltotta az egyik tengerészgyalogos, nem nézve hátra, figyelmét teljesen a feladatára összpontosítva. Tegör esrefre nézett, az visszapillantott rá, de mielőtt bármit is mondhatott volna, több sipszó is elhangzott a fülhallgatójában. Egy hosszú, majd három rövid hangjelzés. Egy magánüzenet. Mond, szólt Tegör nyugodtan, de tudta, hogy valószínűleg nem jó híreket hall majd, a magánkommunikációs üzenetekben ritkán hangzottak el jó hírek. Sikerült kikapcsolnom az áramot, mondta a feszült hang. Campbell volt az. Az egyik abszolút legjobbjuk és Persons kedvence, Mindannyian tudták, hogy fényes jövő áll előtte a USM-ben. A hangja azonban egyértelművé tette, hogy eddig csak az üzenet felét adta át. De, kérdezte Tegör immár aggódva. nagyot, ellenséges tűzben megölték. Sajnálom, uram. Tegör érezte, hogy látása elhomályosul, a tengerész gyalogosok fémbevágó hangja elhalkul, és elméje egy sötét alagútba merül. Personsz volt az egyik legközelebbi barátja a hadseregben, akit szinte pályafutása kezdete óta ismert. A legkorábbi küldetéseken együtt szolgáltak, mindig vigyáztak egymásra. Tegör nem gondolta volna, hogy valaha is lesz olyan nap, amikor már nem lesznek ott egymás mellett. Lassan elhessegette fejéből a fájdalmas gondolatokat, mert teljes figyelmével az előttük álló feladatra kellett koncentrálnia. – Leszetted az ellenséges harcost? – kérdezte hideg és kemény hangon. – Egy automata torony volt, uram, de igen, kiiktattam. Bridgement is elvesztettük – folytatta zihávak. a A fenébe is – a tegőr. Ásraf egy fél lépést tett a parancsnok felé, de a férfi feltartotta a kezét, és szótlanul mutatta, hogy várjon. Tudta, hogy a nő ugyanúgy kibukna a hírtől, mint ő, de nekik most túl fontos dolguk volt még, majd ha eljön a megfelelő idő, akkor fognak gyászolni. Mit kellene? kezdte Campbell, majd a hangja elakadt. Ez a fajta viselkedés nagyon nem vallott rá. Tegőr soha nem látta még tétovázni a katonanőt, még intenzív, ellenséges tűz alatt sem. – Mondja csak tovább, katona! – nógatta a nőt, de közben a hangja megenyhült. Parancsnokként tudta, mikor kell erőltetni a beszélgetést, és mikor kell hallgatni. – Mit csináljunk? – A testével? – kérdezte Campbell. Tegőr összeszorította fogait, és a düh hullámai végig söpörtek rajta. A szemei előtt látta... Ahogy Persons teste élettelenül elterül ezen a semmi bolygón, a sziklákon, ez a kép teljesen betöltötte az elméjét, de azonnal úrrá kellett lenni a helyzeten. Ford benne a bosszú vágy, a legszívesebben most azonnal megfizetett volna a felkelőknek ezért, amit tettek. Hadja ott! Adta ki a parancsot, és a hangja ismét megkeményedett. Majd elvisszük, ha végeztünk. Folytassák a küldetést. Tegőr bontotta a vonalat. Megkoppintott egy gombot a karkonzóján, és privát csatornát nyitott Esrefhez. – Mi a helyzet, főnök? – kérdezte az, és újabb fél lépést tett a parancsnoka felé. – Perszönsz megsérült – szólalt meg Tegőr. – Mi van? – kérdezte Esref, és még valami mást is akart mondani, de aztán mégsem szólt többet. Amikor a két tengerész befejezte a kupola fémtestének átvágását, Esref megkérdezte, mi a további terv? A terv? kérdezett vissza Tegör, felemelve hatalmas fegyverét. Kinyírjuk az utolsó szarházit is. Krisz az árnyékok takarásában lopakodott, figyelve arra, hogy Alisa és a lányai szorosan kövessék. A főhadiszállás belseje nagyrészt sötétségbe burkolódzott, de néhány ablakon át vörös fényt látott kiszűrődni. Vészhelyzeti világítás. motyogta maga elég Krisz, hogy a többiek is hallhassák. Az ex-katona gyorsan mozgó árnyakat is felfedezett. Oda bent idegesen kapkodták a fejüket, próbálták kitalálni, mi folyik a környezetükben. Krisz arra gondolt, hogy talán azt hiszik, hogy ő a felelős a kialakult helyzetért. Érezte, hogy ez az egész kolónia sokkal gyorsabban kezdett bomlani, mint ahogy ezt ő sejtette volna. Kris tudta, hogy ezt a maga hasznára kell fordítania. A káosz csak abban segíthetett neki, hogy kiúttassa innen a családját. Az épülethez érve hirtelen rádöbbent, hogy nem lesz képes feltörni a biztonsági panelt, és a nyugalma hirtelen elillant, a vállaira óriási nyomást nehezedett. Aggódott amiatt, hogy hogyan tudja majd kivinni a lányokat az óestéből. Az áram kimaradással egyáltalán nem számolt, így használható b sem volt. Csendben átkozta magát, hiszen az aktív katonai szolgálata alatt soha nem követett volna el ilyen amatőr hibát. Chris újra az ablakokra pillantott. Tudomásul kellett vennie, hogy egyrészt túl magasan voltak, és úgy tűnt számára, hogy vastag műanyagból készültek, nem üvegből. Kizártnak tartotta, hogy be tudná törni őket. A férfi hirtelen megtorpant, és hátrafordult. A mögötte lopakodó lányok szintén megtorpantak. Sajnálom, szólalt meg suttogva Krisz Alisának a szemébe nézve. Be akartam ütni a biztonsági kódot, de mivel a panel nincs áram alatt, így nem tudunk bejutni. Ki kell találnom, hogyan tudunk mégis meglépni. Alisa előrelépett és óvatosan elhaladt a férfi aggódó pillantása a Félkézzel megragadta az ajtó kilincsét, majd megmerevedett. Húzódjatok hátrébb! mondta, merev arccal az android. Chris megértette, hogy mi fog következni ezután, ezért gyorsan kézen fogta mindkét lányát, és néhány lépést hátrébb léptek. Alisa tudta, hogy az OST áram hiánya csökkenti az ajtó ellenállását, ezért a csonka testében keringő energiájának jelentős részét átirányította a megmaradt karjába. Alisa egyetlen gyors mozdulattal meghúzta a kilincset, és egy határozott, fémes szakítóhang kíséretében Letépte az ajtót a keretéről. A megcsonkított fémajtó lapja nagy csattanással a földre zuhant mellettük. – Mehetünk? – kérdezte az android, az elképet gyerekek arcába mosolyogva. Krisz elismeréssel és csodálattal bámult rá. Alisa annyira más lett, mint a korábbi énje. A férfi szinte úgy érezte, mintha egy teljesen más lényé vált volna a lány. Idegennek hatott de egyben mégis ismerősnek tűnt. Furcsa élmény volt ez számára, de a körülmények ellenére élvezte ezt. Menjünk! adta ki az utasítást Krisz, és megindult előre. Mind a négyen beléptek az OST főhadiszállásának sötét folyosójára. Lexa valósággal kirobbant a főhadiszállás hátsó vészkiárati ajtaján. A város főterén és annak környékén rejtőzködő csapatok felé vette az irányt. Az automata fegyverét magabiztosan fogta a kezében. Annak idején sok időt töltött lövészeti képességeinek tökéletesítésével, a farmon lévő rögtönzött lőtéren ezt a napi rutint vezette be csapatai számára, miután átvette a hatalmat a kolónia fölött. John Wilkins széttépett testének képei motoszkáltak benne. Azon töprengett, hogy vajon a USM erői lehetnek-e felelősek a férfi szörnyű haláláért? Ennek semmi értelmét sem találta. Miért osonnának be és gyilkolnának meg egy véletlenszerű UST polgárt ilyen szörnyű módon? Azután távoznának, majd várnának még néhány napot az újabb támadással? Azt sem hitte, hogy ennek köze lehetnek Ehhez már túl jól ismerte őt. Nyilvánvalóan nagy dolgokra volt képes a férfi, de kizárt, hogy ő lenne a felelős, ezért az értelmet ért. A nő érezte, hogy itt valami másról lehet szó. Eltökélte, hogy a rejté végére fog járni. De előbb meg kellett mentenie a kolóniát, az ő kolóniáját. Ennek az utóbbi mondatnak az ízlelgetése Kimondotta, jól esett neki. Az OST nem a USMA volt, és biztosan nem Jennifer Csué. Valójában ezek egy is ugyanazok voltak. Csak a véget nem érő konfliktusaik finanszírozása érdekelte őket, a földön és az űr távolitájain. Elmondatuk, hódítani és profitálni, aztán megismételni. Újra és újra, amíg minden egyéni gondolatot és hitet el nem taposnak. Lexa egy szent életmódot védett. Megpróbált megmenteni valamit, amit a haladás, érzéketlen kerekei mára már szinte teljesen szétzúztak. Ez a kolónia volt a bizonyíték arra, hogy létezik másfajta élet is, és ő meghalna, hogy megőrizze ezt, vagy ölni is képes lenne érte. Futás közben felpillantott a kupolára, Félig meddig azt várva, hogy a föld éjszakai égboltját látja ott kivetítve. Ehelyett az LV 1213 sötét fellői és a fény időnkénti megjelenése fogadta, a sziklák pattogtak vissza a kolóniát borító vastag műanyagról. A nő lerázta magáról a betolakodókra irányuló dühét, visszanézett maga elé és tovább futott előre a célja felé. Minden egyes felnőttnek, aki a parancsnoksága alatt állt, volt valamilyen fegyvere, és hálás volt ezért a múltbeli önmagának, hogy éppen ezt a dolgot tette prioritássá legelsőnek. Egy kisebb hadsereg állt a rendelkezésére, és szükség esetén használni is fogják a fegyvereiket. Tudta, hogy ezekre a usm sekfejekre fejekre durva ébredés vár. Nem egy rakás bürokrata ellen jöttek, mint Jennifer Chu és a talpnyalói is gondolták, Lexa és csapata edzett bányászok voltak, olyanok, akik egész életükben küzdöttek, harcoltak a bányákban, és most használják majd a fegyvereiket. Ahogy Lexa közeledett a város központjához, megállt és hunyorogva fürkészte a nehezen kivehető, gyorsan mozgó árnyékokat. A kupolán belül a kinti vihar beszűrődő villámló fényei és a benti sötétség nagyon zavarta a tájékozódást. A nő maga előtt az utca szélén egy torz görnyett alakot pillantott meg, egy faroknak látszó képződmény állt ki a testéből. Az árnyék hosszú arcát, ha lehetett annak nevezni, valami göcsörtös, gyűrődő alakzatba nyomta. Lexa megmerevedve figyelte az ismeretlen alakot, melynek fekete karjai, hatújú karmokban végződtek. Ezek a karmok időnként beletéptek valamibe, ami előtte hevert. Lexa értetlenül állt a járda szélén, néhány lassú lépést araszolt előre, próbálva kivenni, mit is lát. Olyannak tűnt számára ez a meghökkentő teremtmény, mint a gyermekkori mesékben szereplő sárkányok. A nő lélegzete is elakadt, amikor felismerte, hogy az előtte terpeszkedő pokolfajzatnak a karmai nem egy alaktalan tárgyat marcangolnak, hanem egy emberi testet. Egy közelben lecsapó villám fényében azonnal felismerte a nő, hogy Tom Störben volt az, aki Kriszt üdvözölte az első reggelén az újestében. Tom bányász volt, aki egyedül élt, csendes, de keményen dolgozó ember, Kedves szemekkel. De most ezek a szemek megtalálták Lexa tekintetét, és kitágultak, gyötrődő remény hullámzott az arcán, amikor rájött, hogy talán megérkezett számára a segítség. A férfi kinyitotta a száját, és megpróbált hangot kiadni magából. A lény egyre mélyebbre fúrta az ocsvány fejét a bányászgyomrába. Az ember torkából csak nedves, reszelős hangok jöttek ki. Tom az utolsó erejével még Lexa felé emelte kezét, mintha a nő megfoghatná és megmenthetni őt attól, ami rávár. A szörny észrevehette a férfi gesztusát, mert hosszukás fejét kihúzta a véres masszából, amely valaha Tom teste volt, és legszafelé nézett. A nőn ekkor jegesborzalom lett úrrá, mert a sötét felhők abban a pillanatban szétváltak, és a bolygó három holdja Teljesen felfedte a vérfoltos teremtményt, amely alig néhány méterre tőle uggolt. Olyan volt, mintha minden rémáma, amit gyermekkorában képzelt, életre kelt volna. A lény hosszú szemnélküli feje a lány irányába billent, és az árnyékok között szinte mosolygásnak tűnő valami jelent meg, a félelmetes állkapcsok második csoportja pedig lassan visszahúzódott a véres szörnypofába. A teremtmény hosszú karmai megcsillantak a fényben, vért csöpögtetve a gondosan ápolt fűre, ahol alig egy tucat órával korábban még önfeled gyerekek és a családjaik futkároztak és játszottak. Lexa dermetten és megkökkenve állt, és nem értette, hogy ez a valamiféle új fegyver lehet, amit a USM készített és szabadított rájuk. Hallott már plegykákat a hadsereg által végzett, Gusztustalan genetikai kísérletekről, de eddig ezeknek a szóbeszédeknek nem ült fel. Ilyen szörnyeket használnának a behatoláshoz. Ez képtelenség, teljességgel elképzelhetetlen. Ahogy Lexa Fielen megpróbálta értelmezni az előtte zajló véres jelenetet, hirtelen már sokkal kevésbé tűnt elképzelhetetlennek számára. A USM nyilvánvalóan hajlandó volt bármit megtenni Lexa és az ő úttörő víllent jutani eszménynek elpusztítása érdekében. Még egy okkal több, hogy megöljük az összes tengerészgyalogost és az összes rohadt házi állatukat. Át rajta a gondolat. Kérlek, segíts! Tomnak végül sikerült kimondani a könyörgését. A szavak gyengék voltak, alig artikuláltak de valahogy mégis tisztán csengtek a fülében. Válaszul a szörny teljesen felegyenesedett, fekete bőre, mint egy kormozott páncél megcsillant a beragyogó fényben. A lény egy sikoltó hangot hallatott, majd a haldokló bányász gyomrába vágott, és felszakította annak artériáit, ami fröcsögő vérrel borított be mindent maga körül. A férfi még egyszer utoljára felnyögött, teste megrándult, aztán elhallgatott és mozdulatlanná vált. A lény gyorsaságától megdöbbenve Lexa emelni kezdte fegyverét, de a szörny már felé mozdult, és pillanatok alatt áthidalta a köztük lévő távolságot. Lexának sikerült leadnia egy lövést, de a behemót már elérte, és hatalmas erővel csapódott belé, amitől a lövedék az immár átlátszó kupola mennyezete felé repült. Lexa megperdült az ütéstől, és mindent megtett, hogy megragadja fegyverét. Tudta, hogy ha elveszíti, az egésznek nagyon gyorsan vége lesz. Lexa gyorsabban talpra tudott állni, mint azt ő maga is gondolta volna. Szerencséjére a lény a sebességtől a járda szélén lévő kavicságyon megcsúszott, és pörögve gurult el a talajon, miközben lángyás farkával hadonászott maga körül. Lexa látta, hogy egyetlen esélye, ha a támadójával szembeszáll, mert annak gyorsasága miatt esélytelen a menekülés. Az adrenalin írtózatos erőt pumpált az erejbe, amikor meglátta, hogy a lény ismét felé lendül, és karmos nyúlványaival egyenesen az arca felé tart. Lexa ekkor fél lépést hátrált, felemelte fegyverét és azonnal tüzet nyitott, érezve a fegyver folyamatos visszarúgásának, Megnyugtató nyomását a jobb vállán. A lövedékek jó része ezúttal célba talált, és a hosszúkás koponya mentén csapódott be az idegen testébe. Csak egy villanásnyi ütés volt, de a szörnyeteg éles hangú sikolyt hallatott, és a sebeiből halvány sárgás, enyén zöld színű vér spriccelt ki. A lény pörögve csúszott el mellette, miközben a tüskés végű farkával ide-oda csapkodott. Lexa egy pillanatra elmosolyodott, de aztán érezte, hogy néhány csepnedv az idegen testéből az arcába fröccsent, ami sisteregve azonnal marni kezdte a bőrét. Lexa elsőre nem értette, hogy mi történt vele, de a heves fájdalom, amit az arcán érzett, hamar elviselhetetlenné vált, így ő is sikoltozni kezdett. Ennek a rohadéknak sav van a vérében, tudatosult benne, miközben kétségbeesetten törölgette az arcáról a szörnyvérét a kesztyűs kezével. – Azok a USM tudósok tényleg beteg állatok! – ordította a lány, és a kínzó fájdalom ellenére még néhány lövést leadott a fegyveréből. De a lény időközben felszívódott, az árnyékba menekült, láthatóan nem élvezte az első találkozást Lexa Philemmel. Jól van, fuss, te szarházi! Remegett a nő hangja, miközben lehúzta kezéről a savas anyaggal összemaszatolt kesztyűt, majd a csupasz kezét arcához szorította, amely lüktetett a fájdalomtól. Lexa elbotorkált néhány lépést előre, és lenézett a szerencsétlen bányász hol testére. Testét és arcát annyi vérborította, hogy nem ismerte volna fel, nem látja néhány pillanattal korábban. Sajnálom, Tom. Suttogta, majd elfordult a szétszincált testtől. Miközben visszafelé botorkált, folyamatosan a háta mögé nézett, a fegyverét maga elé tartva. Tudta, hogy csak később gyászolhatják meg az elesett bajtársakat és a tönkrement életüket. Most azonban dolga volt még, rengeteg dolga.